ګران محترم اولګو د مولانا مفتي توصیف احمد صاحب د دوره تفسیر قران دای کال نمبر کیسر چې په محللا بلر خیل مرغوس کې پپائنو پچ... 2008 کې شهرې ددیدو ملایدو پتہ ساتي ارشاد توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکه دکان نمبر 23 عبد الرحمان طلازان نزد یې منچو جنگیر روډ سوابي پرپرایټر انور شير توحيدي موبایل نمبر 0315710124 روکه زاجر دے اغه کسان چې نسبت د دروغه کلياتو نظمنګ تا دی د کانا او چانا غاناو دی په تیاره کې مایاشا الاهو ارچه تعالی گمراه کیدلانه و ما یذل به الا الفاسقين سره وکړه کتاب سویلو و من یشا او ارشاسو دے یشا چو یجعله علا و من یشا او ارشاسو دے چو غاړی الله او ګرزوی غلرا اله صراط مستقيم فلارا برابر باندې الله یجتبی الیه من یشا و یهدی من ینیب قل ارائ قل ان آتاکم عذاب الله اول دلیل عقل اس دې زکه او ارائتک پمانه دی کوم او کا د زمير زمائر چي څور دي اعتبار ني کوم کومه کا دا صرف د اظهار د مخاطب د پاري او دغه حال ظاهرولو د پاري نور د ارا ایته مانا په مان د اخبار نه سره رازي خبر راکې ما ته نو مانا بداشې قُل اایا او اول دلیل اصلي ارا ایتاکم خبر راکې تاسو ماتا ان آتاکم کچری راځین تاسو عذاب الله اعظم د الله تعالی او ان تاسو کومه سره راځین تاسو تقیمه غیر تدون اایا غیر د الله تعالی نه تاسو بلې انکنتم صادقین کچری تاسو نشته بل یحو تدون بلای تاسو فایان کیشي وماتدو نه الیه پس لری کوي بدن الله تعالی تکلیف چه بلای تاسو د ام پاکی تکلیف تا ان شاع کچری خو خېشي او پریک دی بتا سو اج تاسو هی صدر جوړول د دی الله سره ماناسو په وونکد د کی تاسو بیا صرف اللہ تبیہ چگہ ہوئی وَلَقَدْ اَرُسَلْنَا اِلَا اُمَمِن مِن قَبْلِكَ میان اسکیو سرا و دلیل نقلیم زکر کئی تاکی اکسان لیگلیو منگا اِلَا اُمَمِن ا اومتونو طامین قبلې کا مکستانه پهاخنا هم پهنیول موګه لرا بلبا سا بلبااس په لوکې سره وزور رائ او په مه زوننو سره لاله هم خا مخ چې دا یا ته زور داونه جززيو کېله تالاته فله اوله از هم پهسولی نو ا هرر کله چې را دته بسوونه ذااب زمونګهته زور را هو چې د یا جززي کړړ والله کې نقل کولو به زړو ن ددی او خ ستا کړه چې د عمل کو پس هر کلا چې د پری هدل ما آغاسو چې نسی اټور کله شو لرا پغه باندې پس کولاو کومه پدای باندې آبوا با کل شی الله دروازه د هر یو شی ما نه هر شی می فی فراخ کو بطور استدراجه م وررکلوبان ح حتی پری هو تر دی پورې چې د کله خم شوو په آسبانې چې ورکل شوي دیتهاخنا هم باغته تن اونی منګا د لاه نااسه په ضا هم بسوونه پس نااسافه د ناو نا میدی کوونکو فکو القوم بیر ظلمو لځین نه لهمو پس کاټلی شوه موو د کسانو چې زولې کړو اول همدو او همدونا دخدا تو للله حاض الله رب العالمینا چې رب دې د مخلوقات الله اکبر ګور دې کې درې اهلم <سلام> علي دي یا هدا چې دا سنا ده یا هدا چې اخبار ده الله اکبر یا دا چې امر ده که امر شنو داسه بشي قولوا وی الحمدلله الحمدلله وی ول زالم مردار شو او د ظالم په مړې دو باندې الحمدلله آیا یا دا چن سناج نومان یعنی دا زما کمال لچ تبا میکلو الحمدللہ دا زما کمال للا وے یا اخبار دے مانسو ولحمدللہ ثابت للہ حمد ثابت للہ اللہ لرا ثابت تے مانسو پر ختم شوین او دین اتا ثابت شوا چی دشمن دی مردارشی بدتی مردارشی قل ارا الله اكبر دان دوهم دليل عقلي قل وايا اراي تما تا صغر كره ده. اين, اين او, او مهر اول جاي پزلون استاسو باندين سوك سردف الآیات بیانو منگا بیا بیایتونا سمم بیاهم لا دوی یسدفون واپس کی گد حقنا قول آرائتا کم بل دلیل آقلی درم پد باب کے قول آرائتا کم وایتا خبر را کچاری را وایتا کت خبره کوي માતા کچر راشد تاسو ته ازم دل الله او جهره یا سامړه ال یو هلاکو القوم الظالمون دا چې نه به له الهه لکول شي مگر کوم ظالمان مشرکان خاص نه معنا کوي اکبر نو ظالم قوم با اته شي تاسو مال دې بارے خبر را کوي چې یا به تعذاب نه صافه را شي یا سامړه او هلاکيږي حالله کېږې نوظال بالا کې مشت دباره کې ل خبر مع را کوي وما نورول مورسلیناله دیرسو رلو وما نوررسل مرسلینا او نلیکوو منګ نندلیې منګه یالیکو منګه بیا کنا ملاه الله مو ب شرینا مګر زیری وررکون کې ومون ذریناو یرهور کوون کې فمان نه امانا پس سر جاسووک د چې مع راړو اسله د خپل عمل پس ایس خوف انہی پڑای باندیا انہی پڑای آنجن شی واللزین کذبو بی آیاتینا آغا کسان چی نزبت دارو گوکو آیات نو زمانگتا یا مصهم العذابو بی ما کانو او بارسی دائید نعذاب سبب دا آچی دائید دا نا فرمانی کول عذاب بورتاو رسی قل لا اقول لکم اللہ اکبر دا دا اول سوال جواب اومده دا اول سوال جواب اومده حالا سوال نہ او ادب اول اومده اول سوال جوابم او ادب اولوم الله اکبر دیوی تا سرا خزانی نشته تلا سنگ پیام بارے خزانه در سخنشتهレ دا غی جواب قل و الا اقول لكم نوایم setan stain دی خزائن الله چه ما سره دی خزانی ده الله تعالی ولا اعلم الغيب ده دویم سوال جواب وی ز چه خزانه در سخانش ته نو ده خزانو زایونه خراتو خایه کنه زایونه راتو خایا وی لا علم الغیب نایما زو چ پوئگما په غیب وباندي په غیب وباند زنه پوئگما و لا اقول لكم انی ملک وی تو کو پشان بشاره دریم سوال او داغه جواب وی تو کو بشاره وي والا ان كلكم نوائم ز تاسو ته اني ملک چې ز پرشته ما خدا نه دی ویل چې ما ان ات تابعو الا ما يحيلي بل سوال په ها چې خزاني درس ښه انشته جواب د سلورم سوال جواب فزانی درسان امنشته عالم ام نه نو بیا خو پشان شو زمنگ پشان ته کنه برابر شو بیا نو جواب نانا ما توهی کولشی این اتبیو تبیدارین نکم مز الا ما یح مگر دای چوی کولشی ما تا قل هل یستویل اعما والبصیر وای چ برابر دی الا اعما هل یستویل اعما ایوای چ برابر دی اغا مشرک والبصیر موحد یا الا اعما اون چی غیر الله دی والبصیر چی یا اوایا آیا برابر دي ال اامه جاهل د قرانه والبصيره پويا په قران باندې نه نه چره برابر نه دي افلا تفكرون آیا تاسو فکر او غور نه کوی وا به الذين او یا را په دې قران کریم سره آنکه سان نه خافونا چی ریږي د دینه چی جمع بکلی شي خپل پرورده ګارته لبا د د پارا من دوني ما سوا د دي الله تعالی نا ولي سو سوخ سفاره سي لعلهم يتقون د دې د پاره چې د 10 ځان بچی د شرکنا یا د پاره چې د اوریږي دا ځابنا ولا تطرود الذین الله اکبر ولا تطرود الذین دا دویم ادب ذکر کایو دال لسو عذابنا ولا تطرود الذين او مشنت ااك ساللرا يدعون ربهم چه بليخ بل پروردگار لرا بلا غدات ولا اشيه بيغا بل غدات الصبا ولا اشيو بيغا يريدون چه غا دي وجهه ملاقات الله ما عليك من حساب ما نيشت پتا حساب ددینا من شيئين زر ابرس او ني او ما من حسابك او نيشت ده حساب ستان دای باندې مین شاین زرا برسه شه فتا تر دوما فش پشک شلت دای دنا فتا کونا پشبتو مین ظالمین د ظالمان نا یاد کمی کون کنا کن د پار د خپل زان وین شال دویم ادب صحابه کرام باز خالق س عجزانو نو د مشرکین او به استات ابیداری دی عجز و خلق د جاہلیت یورا سموده الله الله وستا ته بيداري د عجزو خلقو کړی دا دې ته د ځانه لړکانو بیا به مونږ سره شو لاک دا غین یو بلال حبشي رضی الله تعالی نو بل دا غین سہیب بل دا غین عمار ابن یاسر بل دا غین الله الله بلدا غینو او سید رضی الله تعالی عنہ بلدا ابن عبد ابن مسعود عبد ابن عمر رضی الله تعالی ان دا ټول صحابه کرام وی دا د زانه لړکا د عجزا ن جزا نو نه چدا د لړک له بتا سره شو دبان د اوضم خلک دائ ماه سره خو ټولهه آخوا دخوااره جو مشید څخه خلککو سره و نشتهې الله اکبر او دا ګنوو مقاماتو کله زیکر کوي او په دی په سر باندې الله را بولی زد زورنا نبیلی صللاو سلام له ځای په ځای ورکئ او تنبی ورکئ چېګور دا خلق د ځانه لر نه کوې سروری آبس کې الله ی آب سوه دولله انجاول اماداررنی سری کاف ک الله و الله تدلله نه خسان د ځانې جو نه کوي. او زورن ورکي الله تعالی په دیوان دي دانګي تمبي ورکي نبي عليه السلام الله اکبر واك ذا لك فتنا دیسانا اوس اول ذکر کای چې تاسو ته کما اول کویلو ګوري علامه ابن قیم رحم الله هغه وو عاقبات ذکر کای کله چې هغه وو عاقبات وکي سره او داغینه اوزی ا چې کوم ده د یو بننه د اوله عقبه سخت بیا نرمي بیا چې کوم ده داغینه لګین نرم نرم رازي خو چې داغینه کله سړې اوزی نو بیا دا شپت کسم عقبات په انسان باندې رازي چې کوم دی صورت کې بیا ذکر دی اوله عقبا او امتحان شیطان په انسان باندې دا کړي چې سړې توای کو پر او شرکو کا اوله عقبا کافر شه مشرک شه نو چیده کې انسان کامیاب شي او دې گمراہني کې کافيري نه کې نو بیا دیم لمر او بیراث ورته خسته کوي خو چاې انسان کامیاب شه په بدعات پيون ننسلي نو بیا ت دریم لمر باندې لوی لوی ګناونه اې کې زناکه غلاکه دیسونو کې نظرای کې دې کې خو چاې کې م انسان کامیاب شي ځان ټول کامیاب کي نوبی واړه واړهګناونه پاغې کې چې کاګ ترغب ورکي چې دا کو خیر دی دا دا دا او پغې کې گرفت تائ خو کاه چې انسان هغې کیم ځان باندې کابو راولی او هغې کې بچی نو بیا موبااحته هغه غیر اوله سیزونه هغه ب در باندې کوي یاره خیر د هم مباې زګنای خونیشته ک نوکه نو واجببات او سنت ب دغې په ذریبانندې پاتې کوي هغه اولا زونه ب پاتې کوي الله اکبر د مباحات نه پسته چې ک دیکې اونن ختی نو بیا به دربانې مرجووه عاماعال غیرې راجهح اعلغ به با دربانندې کوي اوغ ب دررته چې کم نهنوښ خیر دی زل ندی خو خیر دی وي کوکهه زل عاماعل اغ به در نهپاتې کوي کله چې دیکې انسان کامیاب شي نو بیا به دربانندې ومه عقببه دا کوي چې قسمما قسم ت کالی په با دربانې او اخپل شیطانان د انسانانو او د پیریان نه شیطانان بدل باندې پارای چتالہ تقاليف در کوي او هغه تقاليف هغه کیس ماکسم طریقو سره هغه شپق طریقو سره راضی غټ غټ امتیانات دا غینا شپق طریقو سره آیت زمنګ اساتذې کرام عاقبات ستوي لکه دادی د شپغو طریقو سره دا عاقبات دا راضی او دا یو بن نه چکم دنو سختی د یو بن نه دا عاقبات سختی اول عاقبات دا غینا چې کله تبدعات او شرکيات پرې دی او گناه صغیره او کبیرن حتی الامکان زان بچ کے او ابزل اعمال که او راجح اعمال که مرجو اعمال نکه نو اول عقبه با آئی که رازی چه کل تد دی بیان شروع که نو مشریکین او مبتدیعین آئی با را پاسی افپل نشاکی برا زی او تا بس پگ گنی تا تا بداسی که زمڑا یواز تال دا مسلی در زی پکې دوه لوی مولا تیر شوی دی دوه لوی پیر ساب د پلانکه او دوه غ داوی جایز دی او ت چکم کمنو پرون راله او نند دا خبرې د مون ته شروع کړیدي اوستا جواب بې طب شکر ده الحمدلله الله چې الله را بولی زت د کار زمان اخلی دا د الله ل شکر دی چې الله زمان دا کار اخلی شکر ده هغ دا به اخ نو چلو چلوکم دله زمان اخلی. الله اکبر دا اول طبه ذکر کو وَا كَنَزَالِكَ فَتَنَّا أَوْدَانَغے فَتَنَّا ازمائش کڑلئے منگا امتحان کڑلئے منگا بعضم بعضے ددئی بعضہم ازمائش کے ظلم منگا بعضے ددئی بے بازن پ بعض نور بندے لَیَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ دِے پارا چوائی د سنکش مفتدین مشرکین أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ آیات دا کسان آدے من اللہ چے سان کڑلے آلے اللہ تعالی پ دیوانے میم بہیننا پ ما بین زمں کے انسانو د دینو رومړياله چې تله کدو پانه ویلې ده ستا جواب الا الله به علما بشاکرین ايا نده الله تعالی په شکر گزاروباندې شکر ده الله شکر گزار پیجن د اکار الله دار چانه اخلي و اذا جاك الذين دا درم ادب شو دا سو ادبونه و اذا جاءك الذين او هر کنا چې را شتا تا کسان يؤمنون چې مان را نی پیاتون زمنګ باندې فقل وایا سلامون علیکم هر کله دی وی پتا سو باندې هر کله را شی ک مقرر دا رب تاسو هم خپل ځان باندې ار رحمتا مهرباني انه دا د دې خمرې بشک شاندارې چا چې او کمل استا سونه سره پنا پوي یا من بعد فضلنا او اسلا ی اوکنا فانه فسبح بک الله غفور رحیم بہن کے مہربان دے چاچے میں مومنان دے سخرالل وتوایا ہر کلا راشی ہر کلا او توایا خفکی گما مسئلہ توحید بیانوا مسئلہ سنت بیانوا کس گناہ نہ کیگی اللہ بے تماف کئی اللہ غفور رحیم ذات تے مسئلہ توحید بیانوا بس sada کر دے گورا دیکے بل جوابم نے سیدای و آولای من الله علیه و بینه الله و آها تا ته وکنا چغور پنون ملاشوی ہا اونن رالی مون ته چکم دنه په منبر باند پرون جو لاشونن نه چپټه سړیا زا آو کنا من عمل لمنکم سوم بی پروند داس داس کول نن راغلې مون تناسي او کران سه شوې الله به راته معاف کړي الله غفور رحيم ده خو مساله توحيد به ذکر کوم وکذالک نفصل الايات دوی ما کبوز دي ځای ذکر کړي دارنګ الله اکبر دارنګ نفصل الايات بیانومنګا آیاتنا تفصيل سراول تستبینه د چې سار غندشي لارد بېمانو المجرم بېمانه لارد المجرمانو سرغندشي دغه لپاره بیا بیا یا سنا بیانوم دا دویمه عقبه ده کله چې ته دا, دا معقوبينه خلاصې او بیا مسله بیانینو بیا به دی راشي تا ته ودا شکی ګوراں تا یې لداغه چکم دی دغه یو مسله زده کړی دا چا بلا مسله وکا بایجه تک کہانی راته بیان کا دم اسواک مصالوں کا خگی خگی مصالوں کا دم بسنگا چے داسنی مصالوں کا دا یو مصالے سړی ذکر بس د کړیدنو ستا جواب دی او جدا زکه ذکر کوم چې مشرک او غیر مشرک آو مومن او موحد بدعتي او متبعد سنت دا جدا جدا شي دا دید پار ذکر کوم بیا بیا چې او لګی وا کان ذالکا داننګه نوفسل آیات بیان او تفصیل سره مونږه یا نتونہ د دې د پارا چې وازه رشیلار د بېمانو قل انې نو هیته ان عبدلذینا دا صلورم ادب ده او د پنځم سوال جواب دی الله اکبر وګورہ د غیر الله منختہ کو دا خو حایز ده کنه د کیسه چللې نو آدابم ده سلام او پس از پنځم سوال جواب قل اوایا انینه تو اوایا چې بشک ځمنه کلشوي ما ان ابد الذین د عبادت کوم دا کسانو چې بلې تاسو ما سیوا د الله تعالی نه د غیر الله منختي کوم د غیر الله منختي دا ناجایز دی ځمنه کلشوي د دینه شپګن سوال جواب قل لا اتبعوا احواکم بیا دې سوال کو ګوره دا ټول سوالونه دا ټول هغه سوالونه د زمانه د جاهلیت دي پام بیا وباندې به دا سوالونه کول ننوم دغه سوالونه ټول کیږي خو ځای یو سره تسری زکنه شم کوله د وقته قلات دواجن ورنامه به ویلو چې دا ټول سوالونه اوس هم موجود دي په دې دور کې هم موجود دي بل سوال یو کدی شپاګه ما وی سړی زمن تابیشا را رازمن پسه نو دا غي جواب قل وایا لا اتتبو اهواکم تابدارین کوم ازو دوه خویشات او ستازو تاسو خویش پسی روانې ز ستازو خویش پسی روان شم چاره نه قاد زواللتو دا دوه م سوال جواب وی و ویوا عجبهه بردا زمن تابې کې ګولنه راز کنه زمن تابې شا څه نو قاه د زاللته کستاسوط داري مولاته کې سره خط ب شم ګمره بم زه په داوا کې وما انا او نهبي مض من محین د لارموندون کونا زب کسملار بیاون دا د سوال جواب شو نو د تم سوال جواب کول اني ع به نې ربي دا د سوال جواب. ویس دلیل در سخشتی؟ وی آو قل او آیا اینی بیشک ازو علا بیناتن دلیل بندیم در طرفا در رفق بندیم وکز زبطن بیو در نزبت در روغو کردی تاسو اغی دلیل تا مال اخواللہ وازه دلیل را کردی چن قرآن کریم ده خود تازو تا نزبت در روغو کئی نینی زمان دلیل خو سرگن ده ما هندي ما جلونبي دا دنه هم سوال جواب وځا کنه چې ته په واضحه دلیل باندې او مونږ په غلطيونو عذاب را باندې راواله عذاب راواله ځکه نو جواب دا زاب اختیار زمانه ده الله سخه ده ما اندی ما تستاج نبی نشته زمان سخه آزاد تستاج نبی چې جلدی کوي تاسو به په پای باندې اے نه لو حکم نه ده حکم الا لله مگر نه اختیار دا پیسہ الا لله مگر الله یا قصصن حق بیان وی حق لراو وخیر الفاصلین او دا الله تعالی غوړه ده دا پیسہ لیکونکو قل او انی ما تستاج نبی شپغم ادب نبی علیه الصلاه والسلام تا قل انی دا پنظم آداب او دا اتم سوال جواب مو نو قولا ان اندی داش پغم ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی چ دا وایا قل وایا لو ان اندی ما تستاج نبی کچاری بیشک زما سخهوی اغه سو چ جلدی کوي تاسو پغه باندي یعنی عذاب ها مہ پیسل کبا کله شو ما بن زما پما بن تاسو کی که عذاب زما په اختیار کوي نظر ته دومره صبر نکوم داو الله صابر بادشاہ ما به با اس گس گومبت اللہ و الله اعلم الله تعالی په دې په سليمانو باندې و ايندهو مفاتيح الغيبه لسم سوال او دغه جواب الله اکبر دایو وی عذاب را باندې را ولا نو چې عذاب را باندې را نو دایو ها ځ چې عذاب نش راوستینو عذاب به کله راځي دا خو راتویا و ماته دې پته نشته اکبر دا دلا سنگ سوال جوابم او سالورم دلیل عاقلیم دے چاله یو اللہ دی اللہ تعالی سلام فاتون ہے بے چابیانی دے دی لا یعلمها الا هو نو پویگی پانے باندے مگر دک یو اللہ تعالی و یعلم وفدی پانس باندے چپوچ کیو ان چپلند کیدی او اغان تسقطو م ورقاتین چورزیگی م ورقاتین دے سپانینا الا او نو غورزیگی م ورقاتین دے سپانینا الا یعلمها را پو باندې د الله تعالی په رباندې والا حبتن او ند یو دانه نا فتیا نشته یو کسمه دانه فتیا رو کی فتیا رو د او نلن او نلن شی والا یابس نه اوچو الا فی دی په کتاب وازه د الله تعالی کی یعنی عالم الغیب، فهریو شیبان دی اللہ دی و هو اللذی، هو اللذی پینزم دلیل عقلی و هو اللذی دا اللہ تنازاتی چودو کوی تا اخلی تا سولارا بللیلی درشپی او دا خوب کے اچھا ویتاسلرا بل مو ما پاسمان چہ ک سب ک ویتاسو درازے بیا با پورتا کیتا سولرا پ جنس د دغرزے کہ کنا جنس راز لیو قضا دے فارہ چ پورا کلیشی اجل مسما اگنے تام کرا سوم الیہی بیا خبر در کیتا سنرا پاسمان چہ سوامل ک و هون قاہرو شپغم دلیل عقلی او د الله تعالی زور اور دې فوقه عبادت په بندگانو فلووند وي ورسلوا علیکم او رالیږي په تاسو باندې حفظه حفاظت کوونکی پرشته الله اکبر یو د بدن د حفاظت لپاره سورې رات کې برشی الله حفظت الابدان سورې رات آیات نمبر 11 سم کې چې ستاد بدن حفاظت کوي د شیطانانو نه حافظت العمل پرشته سوره انفطار آیات نمبر لسم کې سوره قاف آیات نمبر 2 لسم کې دغه به راشي الله پرشته را لګي د پاره د حفاظت حتی اذا جاء تر دې pore اذا جاء کله چې ناشي او تاسو تاسو ته الموت اسباب د مرګ رسولنا نوصا اخلی پرشته زمونږه واهم لا وفرتون او دی نقصان نکوي یا سکه سما کمه نکوي ګرل تک ملکالم رسولانا چه پرشتی ساخلی او علیف لامیم سجده که برای شی ملک الموت اخلی یو لسم که برای شی نو ایده ها تاروز ده ال تا مفرد ده و دل جمع ده نو تاروز و رای ده تاروز نیشت ده زمان شیخ ده شاپورو اغیب چه کم ده جواب که ملک الموت روح واخلی او بیا نور پرشتو تا حوالا کوی یعنی دا غیلان دا دیر پرشتی بیا مق چه دیوی پرشتی لانده دیر پرشتی کار کوئی او اغا پرشتا بیائی لیگی او اغا تاوی چیزی تا سروحون او آخ لیگی لیکن شیح دو ویسا مولانا محمد فیاض صاحب آئی و ذکر کول درس کې وی پرشتا ملک چکم دن دا جنس تے قلیر او کثیر دوار کې مستعملی گی نو لحاظا ذلتا اس قسم اشکال نشتا دے ثم يردوا الى الله ثم يردوا بيا باپس لزید اللہ تا چه الله مولا کارساز زید بالکل تادو نو شبل ایتسودی الله تعالی لا فا جزاي سرا وخوف يا او پپټا باندي داوم دليلي دا لا ان ان جانا وای تاسو کچری نن جاتره کې من من هازيد دینه نو خام ها شو بمنګا مین شاکرينا دا دقدر دانو نا من ب بیا قدر دان الله ينجيكم الله تعالی جان تر کې تاسو د دینه من كل کرب او د هان ما مصیبت نا سمع انتم تشرکونا بیاهم لا تاسوی صدار جوڑوی دا اللہ سرا قل هو القادر نهم دلیل عقل پدی باب کی ویا چی دا اللہ تعالی قادر دے پدی باندی چراو لیگی پتاسو عذاب من فوقکم عذاب من فوقکم دا برستا سنا برستا سنا او من تحتیر جلکم یا لاندی دخ پوستا سنا او یا یا کلی تاسو لراشی يا مختلف دلي و يزي قبا بعضكم باص بعض او اس كمي بازستان سوتا باص جنگ ده بازو يا سرمو پ جنگ او, او گورا سننگ بیا بیا بیا بيانو بيا بيا من گيا تونا ديد پارا چي داي الله اكبر نحمد الله لكل الله وهي ذ په قادر ما چې د باران در باندې عذاب راول ما یعنی آفت اسماني لکه دا اوس کې ده الله پمنګ باندې دا آفتونه مراولې دا څنګه باران دا رحمت نه عذاب دی الله مونږ د دې عذابونه محفوظ کړ مين فوقکم عذاباب من فوقکم آفت السماوي او من تحت ارجلکم یا لاند د پښو تاسو نه منځ مکه کې مغرق کم یا چې د بارنه دربند آزاد راولم علماي کرام مان کوي عبد الله ابن انباس او مجاهد وای د بارنه آزاد دا چې نزا لزالم زالمان بادشاه اندر بند منقرر کړم دسه آزادونه بدر بند راولم او د لاندې نه آزاد دا چې ماته ته له غلامان او حکم هغه ما ته هلک اوبدله چې کوم دې بد الله اکبر امام زه حق مان کوي مشران بدر بند بدر ولی او دلان دینه زامن او عاشمان هغه بدل نه کار کی کته د الله نافرمانی کی یا راوی زوی میتابیدار نه ده د الله تابیدار نه زوی بستا ستا تابیدار شي دا د الله نافرمانی تا کوله یا دا مان نه چې د بار نه در باندې عذاب راولم باران در باندې بند کم او دلان دینه در باندې عذاب راولم گیاګانی درل نو ټوکوم او زمکه در لوچ کوم او شانلیکم الله د منګ د ټولو عذابونه محفوظ کی او یا دا چې و ض تاسو مختلفی ډاللی او ګرزو ګوره مفسرین کرام لکی د مسلمانانو د مسلمانانو د انحطات او در را غوررضدو سبب دای چې مسلمان کې اختلاف را شي چې کله مسلمان اوګوره اګریز ډیر پلی دی اګریز چې کله قتل چې مسلمان یو شو نو جمهوریت اډو کې را غرضو مسلمانانو ته او خلکک پاتو کې تقسیم کو یو زن ش نلیمه۔ نو بیا جنگ جګړې بل وای زجه کم نه مسلملیکه ما نو بل وای زجه کم ده ز پې پالې ما نو زه نو مسلملیک نونی ما نو زه کاف ما نو زه دائم او یو بل سره باغی دشمنی جګړې ترابګنی او دیو بل خپې ما تول یو بل را راغورزول دا سره مختلف پټی مختلفی ډلې ګرځول د دا دا الله عذاب دی نارنګې چې کله د الله فرمانی شروع شي نو بدعات او شرکيات شروع شي ډلې پیدای شي مشرکین پیدا شي مفتدیین پیدا شي د الله عذاب دی حق پرست علما د الله رحمت دی الله د حق پرست علما دا زیات کی الله اکبر الله دا کسما کې کس سماځاګون دي او نزورو او گران سرنگ بیا بیا بیا بیا د گایا تو نبیام دیده پارا چه دی پوشی وکذب بی قومو که او نزبت دروغو که دی قرآن کریم تا قومستا و هو الحق حال داو چه دا قرآن کریم بلکل حق ده قول او آیا نیمز دفتاسو بانده بی وکیل متصریفو زموار لیکل نبین ده هری او خبر دفارا مستقر وقت مقرر ده و صوف تالمون او زرده چه پوشی تاسو اَرَئَيْتَ الَّذِينَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ حُكِمَ دِئَازُ فَصِ دِذکر دو مختلف ډلو لغینا چې مختلف ډلې شي نو بیا با خلک هم خ غلط بحثونه کوي اووم آداب پکیم ذکر کوي ماخته واړه وای تن ایت الزینا ارکان چوتوی نه آسان لرا چې غلط با سونه کوي پیاتون زمن کې فآرزانهم اعظم اووم آداب بس ما واړه تر دې نه تر دې پوره یخذو چې دای بشروکی په حدیثو په خبره غیر هی بلا د دې کې بلا خبره کې بشروکی هان تا تر دې پوره چې بشروکی په بلا خبره کې د دینا معنی چې الله د آیاتونو کې غلط باس نه کوي نو بیا وسره کزينو خير ده نور ته نه اراز وکا وا ان ما ينسيانك الشيطان پیر اکلا پهیر سره کې ناشته نو فال تاسو کوذ بعد ذکره مكينا پس د یاداش نامه قوم ظالمین سره علماي کرام ذکر کړي دا بددي تمام دي فاسق تمام دي کافر تمام دي د فاسق فاجر سره مكينا دا ننګي د ظالم سره مكينا د ننګي د کافر سره مكينا د بددي سره مكينا د دی جنا الله ما جریر ذکر کړي آ واي فيه دليل على ان مجالس اهل المنكر لا يحلوا پای پدی آیات کی دا دلیل ده چې د بدعتانو مجلسونو ا یک یکه ناستل دا چکم ده دا حلال ندی دا جائز ندی چې د بدعتانو د سالمانو په مجلسونو کې کینی دا رنګه معرفت القرآن ذکر کوي او ای باطل کې مجلسو څخه پرېس کا حکم دا داغه حکم ده یعنی مشرکین سره مکینا الله اکبر الله اکبر دا و ما علل لذین وما على الذين آمنوا واستره پاکه سانو باندي يتقونہ جن سان بچک وید ناروانا من حسابم د حساب دغه غلطو حل کو من شین زرا بر سبوج والا ذکر الیک نصیحت ور کول دی لا اللهم د پانا چ د زان بچکی د ناروانا نور غس نشته عالم او مومن غیبہ درب داکای چنن سیاد بکای دیو وینا نہ خام خازے بوله زمند کار دے چ بس بیان کو درس کو دا کار, کو کو زمن دا کار نور منل نہ مانل داد الله کار دے چ غی باند منی, منی او کنے منی او غی منی او کنے منی داد غی کار دے وزار الذین او فرتا کسان لرا دان ہم ادب فرتا کسان لرا چ جوړکળે نیول دی ل خل دین لرا لا با پھلو بسر والا ہوا بتماسو بسر والا غرتهم الحیات الدنیا او دو کا ور کڑے داد ای د دنیا دین سارا ټوکي کول مسخرې کول او دارنګ ژوند دنیا باندې دوکا کېدل دا د زمانه د جاہلیت درسومونه الله اکبر اوسم دکدي دا د زمانه د جاہلیت درسومونه خلک اوسم په دې کې مبتلا دي او خلک په دې کې مبتلا دي چې دین سارا ټوکي کوي لاو لايب او لهوا تماشا شروع شوه دین سارا دا هغه ټیممو او اوسم دی دا الله اکبر علماي کرام ذکر کوي پدې صاحب وایه دکه لکه تفسیر ماجدی ذکر کئ و هغه غرسون والا خلکو لفقار ج ورسون کئ چې لکه سوچو کی هغه بدعات او منکرات ټول مجموعه پدې کئ اور سونا دارنګه قوالیان والا چې ډنګ د دنگ ډنګا ډنګ د ډنګا دا دین نه یا دا اوس چر اوت لو ناتونه ته تمبلونو سره وای لایبا والا د دین سره ټو کی شروع کړي دا ټول پدې کې داخل یا دارنګه د دا غناتون غن والا او ناتون والا تکم گانے را وکلی دی او ناتونه د گانو په طرز باندې وای دا ټول په دی کې داخل دی دا اسلامی دمانو دا باندې د نیم شپې او کله یو گانو کله بل گانا او, او خارختيان خپل خارخ په جمعتونو کې سړی اتخذو دینا لعبا ولاهوا وتا دین سره ټو کې شو روکړي یا دا دارنګین اب بیان القرآن کې شی دا ذکر کای اشرف علی تناوی رحم الله اغواي واي وداخل فيه اكثر اعراض اعراض اعراض اكثر اعراض المتصوفه زماننا لاستمالها على المنكرات من الملاهي والبداعات وهي فديق زمان زمانه المتصوفين والصوفيان اغرسونه داخل ذكا اغى انتهاء المنكرات او البداعات بان مشتمل بيه اپك داخل مسائل السلوك يا ذكرك بيان القران دا داخل دي داخل لك شيء باجول اذكرك دائره نقل كدي طا الہ رحمان کی دا ټول پاغه کې داخلي اتخذ دینهم لا ایبا ولاوا پریددا کا سندین واळा اور سننا بای کاټو کا تا تا موینن اور سننا بای کاټو کا د غانو د ناتون نه بای کاټو کا د ماشومان او د بیري ش ماشومان د ناتون نه بای کاټو دا پریددا خبره ژوند د دنیا ولا دوه کور کړي دا ازې خلک ځان ته متوجہ کړي و ذکر به لسم ادب د آدابونه و ځان کېره به او نصيحت وان کا به په دې قرانه کنن سره ان تب سلادا چرګرن کلي شي نفسونو نفس په समान نه چې د کسب کړي وي نه بيد د د پارما سيوا د او نو سوق و انتا دل اگر ک و انتا دل او کچری فیدیا ورکڑی کل نفسینا هر کسم فیدیا دا نفس لا یوخز منها وابا نغست شددی نفسنا <تصفح> دا هغه څنګه دې وب سلوچ راګ غیر بکلېشي پان سامان دې دې کا سب کړل لاوم شرام دې د پاره بس کلوي من حمیمین د ګرموبونه او عذاب دردناک وې پان سامان دې دې کوفر کود الله تعالی تنو نا کوفر کود مصلی د توید نا قل اوایا اناذو ايا اوبل مزوما سيوا دو ما چللチナ فنش را کولې منلره او نظرار لر کول شي زمنګ نانه زررا کول شي منلا وانار دو اف نا اوه پاس کله شمنګا الا ا قابینا په فندق فلو باندې پس دا نه چیدایت کړم تعالی په شاند اغه سړی چې غلط کړ وي غلره شیطانو کفل ارض فزمکه کې حيران حیران او پریشان زالن متحيرا کتاب تسهیل معنا کوي ودا اغسړي پشانتې چې شیطان حیرانو پریشان کړوي زم غیر الله ته چا شروع کوم یو سړی دی شیطان غډ وټ کړی دی کله یو بابا پسي کله بل بابا پسي کله یو درگا پسي کله بل درگا پسي لکه د پودري کله یو ځای کله بل ځای مشرک لوی پودري لکه ګمړای یو ځای بل ځای منډه تړلې و زم د دې پشانت شم چاره نه چاره نه داسنه د د پاره ملګری وي راشا هدایتا کل او آیا انہو داللہ چه هدایتا هو الہو هدایت داللہ آغا دے کامل هدایتا او ما تا منگ تا امر کلیش ویدی دی دا پارا چه غالا کی دو منگا دا پارا درب دا مخلوقاتا او دا چه قیم کنگ منزلرا او دا چه او یریو گو منخاز دی اللہ تعالینا و هو اللذیو داللہ تعالی آغا ذات ایلیه توح شرونا جه خاص دی الله تعالی جامه بکلی شی تاسو او لسم دل عقل او هو الزی او د الله تعالی ذات چې پیدا کړی دی اسمان نو پیدا کړی دی زمکا بیل دا دا دا حق د پارا د ظاهرا ولود حق د د ظاهرا دا, دا, دا, دا نه چې دنیا د چا د مخه پیدا ده دنیا د اچا د مخه نه ده پیدا دنیا د لا په پیدا ده دنیا د لا په خوخه پیدا ده د د توحید د اظهار د پارا پیدا شوي دا وَيَوْمَ يَقُولُو او پارز بانده چو با يَلَّا کُن موجود شای فَيَكُون موجود بشیطو المخلوقات قَوْلُهُ وَيَنَادَ دَ لَبْز دَ كُن هُوَ الْحَقُ بِلْكُلْ رِشْتِعَدَ یا قَوْلُهُ الْحَقُ وَيَنَا اللہ اکبر وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُون قَوْلُهُ وَيَنَادَ اللَّهُ بِلْكُلْ رِشْتِع والله يحف مانا ده ثابت قوله شبه ده ونه ده الله بلکل ثابتا, ثابتا بشي قوله ونه ده الله بلکل رشده ده وله وخاص ده الله ده پاره المنكو بات شئی ده پارز بانده چه پوک بوله شپش پیلائه وعالم الغيبه علم نه پغيبه وپخكاره وبانده سچ اخكاره ده منغ سچ زمان غيب ده پتوله علم نه او ده الله تعالى حکمت والا خبردار بادشاہ دالا تالا ده حکمت والا خبردار بادشاہ خبردار بادشاہ ده حکمت والا بادشاہ ده الله اکبر وا اذ قال دا باب ختم شو او په دې کې لز دلائل لز آداب او لز جواب د سوالونو ذکر کول اذ وا اذ قال ابراهيم لابي دي ان صلو رن باب شروع شو, شو در آګه نو وی نمبر آیاته او پدی کې دليله نقلی تفصيلي د إبراهيم عليه السلام او دليله نقلی اجمالي د اولسو انبيای کرامو نه او ترغيب د قران او توحيد ته الله اکبر او د إبراهيم دليل ذکر کوي تفصيلي ډير عجيبه انداز کې وَاِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَرْكَنا چُو إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام لِيَأْبِي فْنَاخ ملطا لَأَذَرَا چِ أَذَرُو بَازِ وَاي تَارُهُ نُمُو زَايَر دُ دو قُرآن دَوَي چِ أَذَرُو آرکَلَ چُو فَلْتْلَارْتَا آرکَلَ چُو إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام پْلَار خَلْتَا چِ أَذَرُو اتَّاخِذُ أَصْنَامَ آلِهَا آيا جُوڑَوَي تو بُتَان لَرَا آلِهَا آيا نِوَلِتا بُتَان لَرَا پُخْنَاي تو بَانْدِ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ پاس ګس ګمراه ايسار ګاندا کې پلارتم ګمراه ستا قومم ګمراه واكذالیکنوري او داسمن کماله چې خود له منګا ابراهيم ته مالکوت السماوات والارضی دلا داسمان اسمانو دزمن کې والیا کوه من المؤمنين او دې دا پارا چې شیدې د یقین کوونکو نا عیانن بالمشاهده فلما جننا الله هو الله اوس ابراهيم عليه السلام دلائل <سلام> شروع کړی او د س د مازیګر نشورو دے او د دلایل وای مناظره شروع ده قوم سره الله اکبر اوش پرالا فلما جننا 아이 اوس ګرنه په د شرک بالکواکب اپریک کای دا ټول رات کای اوس دا غی چېش پرالا او غی کواکب پرستو دا مرضو پکې چې دستورو ای عبادت وکاو او دان چې د دا بوتانو او عبادت وکاو بوتان د نکانو وشکلونه باندې جوړ کړو ځکه اسنامه دانا الملال و نهال کې امام شهرستانی ذکر کوي اغه وایي سنم انما هو وبالجمله وذل اسنام حيث ما قدروه قد انما هو على معبود غائب حتى يكون السمن المعمول على صورته وشكله وحیعته نائبا منابا وقائما مقامه وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا أن عاقلا ما لا ينحط جسما بيده ويصور صورة ثم يعتقد أنه إله وخالقه ويغراء ويغيچه کم معبودان جوڑ کرو نداب چه دا به دنه کانو بزرگانو د معبود غائب په شکل جوړ کړو او دا داد هغه قائم مقام نه ناوي دي ورنمن ته وې دا پتر چي او عاقلم داس نه نشته چې هغه په خپل لاس باندې جسم او کني راو کني او بیا اغه صورت جوړ ک او بیا دا عقیده کوي چې دا خالق دي دا, دا نه دا خود نه کانو بزرگانو په شکلونو باندې هغه جوړ کړو الله اکبر نو دا مرص پکېمو در طول ما رضی اس تقریر شروع ده ابراهیم علیہ السلام فلما جننا پس هر کلانچه تیارشو علیه پا و باندی اللہ علیوش پا راکو کبا ویل دیو سطوری لرا قال هازا ربی و ابراهیم علیہ السلام هازا ربی آیا دازم عرب دے بعضی خلق راپا سے پاگلان و ابراهیم علیہ السلام تو سلام نم بچپن که شرک شروع اتا یا تپویگی نکانا یارا تماس تروی خوابار نوایا شرک نو شوی پوېګنا حاذر ابن سما شيخ د شاپور دا ځای به ډېر ځای ډېر بهترین انداز کې حل کو هغه به وېدل ته استفهام په لهجه ده استفهام په لهجه ګورمې وې زما د زوی ده دا ټیم کوړو وړو کې اون تاسو یو کشر الله دې غريق رحمت کړي او زي دې ول الله نه کمل لوي کي ابو هريره وړو کې جوه ابو هريره نو هغه ودته یواز ما وې چې کوړتا ند دزلون نه د ما ته وای چې زکورتت لیشم زکورتت لیشم او زګور د دی چې نشون ځای کنه دا, دا استعمال کلا زکورتت لیشم مطلب نشم بل راز کورت اسلم د روان ما ته زو نه د زلون نه د ما ته چې زکورتت لیشم او زګور زکورتت لیشم او زکورتت لیشم او یو خبره د خو دی ای په کې دا له لهجه چې کومه ده دی ای په کې دا څه کار پیدا کوي دا مطلب دا کې څه تلاشمو دی یو مطلب دا کې نشم پله نو دا استفهام په لهجه ده لهجه ابراهيم عليه السلام یا ذا ربي دام لازم عرب کې د شي ها ذا ربي دا رب لداي دته استفهام په لهجه باز وای حمزه د نو مقدره ده چې ا ها ذا <تصفح> ربي شي ابراهيم مله دا د تې مشرکان عقیده دا ها زرب یقولون كل واحد منكم ها زرب ی وای تاسو هر واحد تاسو نو وای چې دا زمونږه راځي سړی تاسو نټول دا وای چې ها زرب ی د دای را عقیدران کل کوي الله اکبر او انبيیاء شرک نشرک نه کیږي ها ګور په دې ځای کې ذرا تا ان شاء الله وسرا ور سره سر خیم چې میا مشرکان نو ځکه الله وی کذالک نوری ابراهيم ملکوت السماوات ما چې کوم د ابراهيم صدا دلایل خود نو الله وت د شرک دلایل خود نو از بالله من ذالک درس نه دا سندا. فلما افلا اللہ هو اکبر فلما افلا پسر کلا چه غائب شوغا فریوتا قالا او ابراہیم السلام لا او حب الافلین زمیننکو ما دغیبیدون کو سرا فلما را القمر باز غا پسر کلے چولی سپوگمی لرا نفید شرک بالقمر شرک بالکواکب طول کے دازی بیا فلما را القمر ارکلے چولی سپوگمی لرا باز بالکل سامرا راوتون کی قالا اذا او ابراہیم السلام اہا ذا ربی عام لازمาระب دے فلما افلق قال الا من يهديني و ابراهيم فسن كلا جائب شدا پریوتدا قال و ابراهيم السلام كچري مات هدايت نو وكळे رب زما غور لا الا من مازي پمانا بچپن مات نو وكळे بچپن مو آهي دماز لا كوننا نوحا ما شويبم مز من القوم الزالين دو قوم گمراہانونا پاسر کله چولیدن نور لارا اوش پ لالا او رذرالا فلمرا شمسا پاسر کله چولیدن نور لارا بازه تنزلي دونکه پلکیدونکه پڑھاغه خکاری دونکه قال اوه ابراهيم عليه السلام ها ز ربي ايات دالا زمار بده ها ز اکبرو دهو په کله قالها فلما أفلت بس ہر کلاچ شو پریوتو قال یا قومي و مما اعبوداننا چتا شریکان گر جوید اللہ سرا زو ہند اس پ عبادت کوم نہ خو زو دستور عبادت کوم نہ زو دز نواره عبادت کوم زمانہ دینا بیکاٹ دے انی وجهت وجهه اللہ و جه تو سیاد ما زیراڑی برا برکڑی می ده برا برکڑی می خپلو لیل لزید پار دازاتو فاتوار سماوات گور بچپن نمی ځان دا سکڑ ده مانم واحد ما شرک نو کرده ابراهیم خواه د پارا د ازادو چې پیدا کړی آسمان او زمंका حنفا اوله توحید و ما انا من المشریکین نه ما زو د مشرکان نه پ ماځی کې پ حال کې پ مستقبل کې الله اکبر نو مشرک ابراهيم راغله رد شرک د پارو څنګه بیان کړي ابراهيم الله اکبر وهاجو قوم او جگړه او کله سره اوس ګور اول دلیل نقل سلیلی ابراهيم شروع د کنا ور پسې ګوراسه وا ها جو قوم او جگړونکړه د سارا قوم دد قالا و ابراهيم عليه آیا جگړه کوي تاسو ما سره پبار د توحید الله تعالی کې وقد حدا عال دی الله ہدایت کړه دې માતા د بچپن نه حدا ان بچپن ماہدما ولا اخاف ما تشریکو نا به الا ان شاء الله نې اړه مځو ویټا کر بدل در کې دا غي جواب وی نې اړه مځو ما د آسنہ تشریکو نا چی سدار جوړ کې دا د الله سره الا ايش ربي ماګر کی ګیا سوچو غاڼي رب زم ما شي ان ذره بر نو ما ته چرار اسی نو اغه برار اسی ایلا ایشا ربی شیا مگر ناچو غاڑی رب زما دس شیرا رسی بما تاغا واسی آرابی کل شینا علما او فراح دی رب زما حریو شیطا پیت بار دا علما افالات تا تذکرون آیا تاسو نسیتن قبل وی و کیف آخافو او سرنگی با او یاریگ مزو ما دا سنا چی سدار جوڑ کلی تاسو دالا سرا او نیاری گی تاسو دا چه تاسو بې شګه تاسو ایستدار جوړ کړی دی الله تعالی سره اغه سره چینه نه دلې گلې الله تعالی پغه باندې علیکم پ تاسو باندې سلطانہ قسمدللا معنی ز څنګه وریګم وتر دی خپل شرک نه نه یریګې نو ز څنګه وریګما فایول فریقین احق بالامنی پاس کوم یو دوه ډالنه ډیر لا هی تاد امن سره ان کنتم تعلمون کچری تاسو چې په الذین آمنوا آمنوا لا داخل قد الذین آمنوا آمنوا لا دي چی مان له ولا میل بسو ایمانهم بظلم او ني گډ وټکله ایمان لرا ني وب گډ فل ایمان لرا د بچپن نه بظلم د ظلم سره د ان الشرك لظلم عظيم سوره لقمان کې برائے شی آیات نمبر 13 کې معنی دا ني غډ وټکړې خپل ایمان لرا به ظلم د شرک سره اولئک لهم دا کا سان د پاره امنو امنده او هم مهتدون او دای په الله الله چې څنګه ایمان نو آمن وی که ایمان مو گڑوڈ نکه دا شرک سارا و تلکه حجتونا اللہ اکبر اللہ وی دا زماد دلائلو دا هاز آربی والا دلائل جو دا زماد دلائلو و تلکه حجتونا او دا آوی دلیلنا زمانگا آتا این آحا چو ورکڑو منگا دیلار ابراہیم تا آلا قومی پا مقابل دا کومداؤکی نو اللہ وی دلائل ما ورکڑو نو اللہ دا شرک دلائل ورکورو نارو فاو دانہ جاتین او چا تا اومغا بازول او چا تا اومغا پدارو کی من آ چلا چوخ بے شاکر رستا حکمت والا ها دے وا وهبنا له اس حقا ګور د ابراهيم دلیل دا تا وګر کنه سومره سخت لې جا نرمي خپل کی او سختی خپل ځای کې ارذ ده هر شي د پاره خپل خپل مقاماتي ګورې ابراهيم ته و ګورې یو کول دادې او پلانه توم ګمړای اني اراك و قومه فی في ظلال المبين ګورکان 47 کې دا کې 74 کې او پلانه توم ګمړای ستاندا قومم ګمړاده بیا و توي ازلينو سات تر کې واته سو ګمراهانه بیا وتوي اني بري مم ما تشريكون يواز ولارد زدان زماده نه بي کارت مشرکانو بیا ما انا من المشركين زده مشرکان ننم تاسو سو مشرکانی بیا وت وی ولا ما تشركونا تاسو چه الله سره سو کی سدار ولی وليک پیغمبر ک نبی ک گٹا ک لٹا شجر ک مدر ستوره ک سپگم یو کنوار طول دی زده اچانن یری گما نیری گما تمو هیت بدا کاری بیا وت وی کیفا خظ ما شرکتم بیا وت وی انکم اشرکتم و شرک مو کلا و شرک مو کلا زوالیو یاریگا من سخت الفاظ استعمالی دا دا انبیاء و سنتی کلی چه رد نو جړ جڑو باسا جڑو الله الله دا سی صفا اعلانو کا وحی داتا وحی خالق الله الله وحی داتا وحی مشکل کشا سب کا وحی اک غوث آزم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جوہ توحید کے دشمن ندا وحدت کی گلی کو چو میں دیتا جا دیبراہیم پشانت چغوا چا او چغوا حضرت نوح تاوگرہ چغوا حضرت اوالدہ تاوام چغوا حضرت اوالدہ دارنگی پہار پیغامبر چراغ لدے چا دو توحید اوالدہ تاو چغوا چا داس چغوا او صفا انداز کیو حضرت اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے قادر کل سبحان ہے تُو رحمان ہے تُو تیرے صفت کو ہی پان سکا عرشیں پہ تصرف ہے تیرا جب حکم کیا تب می برسا اللہ اللہ جب حکم کیا تب می برسا اے مالک عبر تیرے سوا ایک بودھ بھی کوئی گرا نہ سکا یو کترام سوک دا اللہ دا حکم نا بغیر نشی ورولے ایک نطفہ سے تو نے پیدا کیا جاہل نے کہا پیروں نے دیا سوچانا مگر بن نطفہ ته سره کوئی پیدا کړ کې ښکلا نشکا وګورځې الله ورکو وی فرانو راکو وا سوچته نه کو مخلوق ہے وہ مجبور ہے وہ محکم ہے وہ مختار نہیں جو زوف زرل سے سکم اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا اللہ واللہ خالق و نهي ہے جس سے کبھی بن سکتی نهي اک مچھی بھی مچھی تو بنا نا دور رہا اک بال بدلا جا نہ سكا اسمن शिकولے الله لم مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِيَا لَيْكُمْ سُلْطَانَ سَدَلِلْ لِيَ پَدِي هِسُمْ نَشِكُوْ لَي اللَّهُ اللَّهُ بَائِ کَاٹُوكَ بَائِ کَاٹُو اَوْ بِيَا وَائِ تُو جِسْكِ دَبُونَي پَرْ آئَيَ پھر قسمِ قدرت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پیسر کو بٹھا نہ سکا نوح تاو گورا زیعہ مشرک دے خوچی اللہ والا ڈوبائن زیعہ نشخلا سولے اللہ اکبر بیاوائی خاتر پہ تصرف ہے تیرا ایمان بھی تیری ایک عطا جس دل پر تیری مہر لگی اسے کوئی بھی کلمہ پڑا ہاللہ عجیبہ اشعار وی وی خاطر پہ تصرف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 دا اللہ پیغمبر بیان کرده دا ابراہیم تو گورا صفا اعلانو که دغسه و تلکا حجتونا دا زمانگا دلائلو آتاینا چو ورکلو منگا دی لرا ابراہیم تعالی قومی پا مقابل دا قوم دا که نرفاو او چا تو منگا درجو که آچا لرا چو پھاوش زمانگا بے شکا رفستایق متوالاو حبردار بات شاده و وحبنا لہو او ورکلو منگا دا اصحاق و یاکوب کلان حدائینا هدایت مو تا بچپن نکڑو نو سنگا مشرکانو آئے وین و نوحا نها دینا نو علیہ السلام تا خودنا کڑو منگا مخکر دینا و من زوریت یو او اولاد دغنا دا هودا و سلیمانا خودنا کڑو منگا دا هودا و و ایوبا و یوسفا و موسا و تا او دارنگی بدلا ورکو منگا مخلصین تا و زکریا الله الله او خدانه کلو مونږ از کریاو یحیی او عیسی او الیاس علی السلام تا او دا ټول پټولا هود کاملو کامیابونا و اسماعیل او خدانه کلو مونږه اسماعیل او یا صالح السلام او یونس علی السلام تا او لو علی السلام او ټول پټولا غنوال ورکړو مونږ دایلرا په مخلوقات باندې فنبوت سرا و من ابائهم او با او لا او با سید او اولاد او درونو ده دینا ور او وجه تا بینام و ور کلو منگا دی لرا وها دینا هم او خودنکلو منگا دی تا پا تراب دلاره برابره بانده ذالکه دالله اللہ ذالک ھد اللہ د کامل ہدایت د اللہ تعالی ہدایت کی په درسره چا دا چ خوښې ولو اشراک صد الهدایت د اللہ توحید د ہدایت د اللہ دے ہدایت کی په درسره چا تا چ خوښې شه د بندگانو خپلونه ما کانوا یعملون کچری د شرک له وې د ها ما برباد شوو دینا هغه مالونه چې دای کول الله اکبر سودور د دا شرک دام بیاونه الله الله ممکنم نه د تلته مقصود مزمت د شرک دی ماناسو هغه پښتنه وای لوري تاته تا او ان ګوري تیورا د هغه قبيله نه دی ماناسو څنګه د کابل ګرام ايديای کیو مثال ذکر کاو بيد دوو سړو جانګو دی یو پکې دی جان جان کې شوکور دي چې د نیم پیدا نو دا د بل لړ او قاضي ته راپور کوي چې د ما ته ویل وی چې د زنانې پیداې او قاضي راغوخته و ته ویل دا تاسو